Baixamos a Alborada de Rosalía para recibir a unha grande amiga colaboradora, eh, mm, escritora, eh, traductora, eh, Tamara Andrés Padín. Moi boa tarde, Tamara. Ola, Xulio, qué tal, como estás Moitas gracias, ben, gracias a Deus, a todo vai indo polo seu camiño bastante ben, Cuidadín, cuidándonos un chisquiño, por se si acaso ese apodremia non no, no, no, no, saque, pero de todos os cheitos, mm. Mm, seguindo adiante con estas nosas inquedanzas eh, culturais e ao mesmo tempo radiofónicas. Dad xa en vida, agradecerche moitísimo que estés hoxe connosco, pois para celebrar cousas que... Oh, onte era o Día de Rosalía, entonces sí, sí. estamos facendo, mm, bueno, eh, emitindo cousas. Agora mesmo estábamos escoitando a peza de, de Daniel Bellón que se titula, eh, que, que él titula Alborada de Rosalía. Eh, seguro que onte ti tamén estive ocupada nese traballo de felicitación a todas as persoas con respecto ao Día de Rosalía, non? Sí, escribemos, estivemos Dame a mí un moito gusto escuitarvos outra vez, había tempo que non falábamos e a verdade é que unha xente se como, como na casa sempre vindo aquí a falar un chisquiño con vos. Moitas eh, gracias a ti, porque ti, ti eres a, a, a, a, a importante no noso no, no, no programa posto que a, darlle luz a moitas cousas e axúdas a, a aprender e, e inspiras-nos como a ti te inspira esa Rosalía, según teño entendido. Que xenroso, Xulio. Pois sí, eu estive metida nun vídeo que, que xa coñeceredes, porque yo pasei onte a, a Xulio, sí. foi un, un vídeo que grabamos hai unha semaninha, agora estuve en Santiago, sí. eh, chamarome de Compostela Ilustrada, tras sí. recitar uns poemas eh, nun vídeo no que Maru Marugodas, que un artista xustamente catalán, eh, de Barcelona, eh, pintaba un cadro de, de Rosalía. Sí, sí. Eh, é unha iniciativa que se chama Rosalía Inspírame, si pon e decís en Youtube pode verse sí, o vídeo sí. coas cancións de NARF tamén, en, falamos a, a dúas sí. voces Ajá. algo que quedou moi, moi bonito e a mín tamén me fixou moita ilusión non? eu recito unha naquinha e despois eh, escutamos a voz de NARF coa súa música que eu bueno, quedei moi contenta con, con ese vídeo, con resultado Am. e despois esa pintura ese dibuixo que, que fixou Maru estivo en moitísimos lugares de, de Compostela e tamén se repartiu onte Qedou moi ben, foi un proxecto moi moi lindo que fixeron desde El Patito Editorial en, en colaboración coa, coa Xunta de Galicia. E compartiremos, compartiremos que ademais é, é, é extraordinario. Chopin antes, eh, por iso por iso fixen mención a él. <risas> de, bueno, tamén hai un podcast, no O no Café Derby, non me parece que, que, que estaba aí con respecto 20 me parece. Para está ahí. atentísimo, se, sí, <risas> es moi atento, sí, señor, fixeron unha entrevista e eh ese rapaces, pasaino moi ben ate llen un podcast ademais moi interesante tamén enfocado sobre todo a, a xente nova ao meu bernon e sempre chaman así a creadores a creadores novos ou que están facendo cousas así un pouco in innovadoras e iso moi freskiños moi a menos eu pasaino moi ben como entrevistada tamén sí. e respecto a Rosalía a xulio que eh, non che disen mañáimos facer un un Iro Paula, a miña irmá, e sí. maisea unha biblioteca de Pontevedra e vai ser lindo porque vamos a analizar a Rosalía desta palabra pola claro. miña banda, pero tamén eh, pola banda de Paula desde a perspectiva da imaxe mm. e eh, vai ser un día moi bonito tamán mañá. Teste... É dicir, non non é só onte, eh, a verdade é que a actividade de Rosalía este mes muitísimo estas semanas e incluso este mes claro, claro, no, o mes entero non, non somente o caldo de gloria sino moitísimas cousas máis que se están a facer eh? precisamente nesta cousa por certo, eh, que, quero que lle digas a túa irmán que, que, que me disculpe porque non, non me puxen volving a poñer en contacto con ela, cando, cando quixen facelo pois pues, estabades un poquinho retraídas, porque, porque tiñades eh, algunha contaminación por aí, entonces non puiden despois poñerme en contacto con ela que me disculpe por, por, por, a, por a tardarse, que, pero que farei que, que ademais Tenho sí, moitísimas no te ganas de, que, de participar De, de traballar e falar con ela Por e certo, outra cousa claro. máis que, que hai que destacar e quero poñer en valor Que no Diario Cultural Tamén hai, houve unha intervención Tamén, non? Eh, si, sí, esto Diario Cultural Z, eh, Desde hai algo máis dunha niño sí. eh, Que tamén é un programa enfocado a, a xente máis nova, é como Diario Cultural De sempre, non? Pero enfocado a A, iso, a, bueno, nova A franxeridade nos dicimos Que, que está nos 40 anos Non que ser novo agora mesmo E, e que ser maior Non te o sabemos moi ben Entón aí hai sección Se eu encargo da sección de, de literatura mm. E é unha maravilla tamén Porque estamos unha unha equipa moi moi chula Que nos llevamos moi ben entre nós claro. E pasámolo moi ben É moi divertido E sí, ademais temos moita liberdade, falamos do que nos gusta, está moi ben, pasámolo moi ben, a verdade. Pois agradeceixo muitísimo que estes hoxe connosco. Eh, por certo, que, que eh, hai moitas cousas, eu estou lle dando noticias aos nosos ointes eh, interesantísimas. Tendes nova directiva na, na, na Asociación Armadiña, eh, eh, e estades preparando tamén novas actuacións, novas, novas cousas, sí. non? Eh, sí, Xulio, a verdade que foro, bueno, con esto da pandemia foi unha tempada bastante difícil para nos na asociación porque queríamos facer moitas cousas pero non podíamos, o ano pasado é certo que fixamos o... estábamos facendo festival de todos xeitos pero non era o festival non o que estábamos a non había, digamos, ese, ese fluxo non que había mm. outros anos e temos a sensación de que este ano vai poderse cadraser así de que todo vai no, no camiño xa da, da normalidade entre moitas aspas non? Mm. entón estamos bastante ilusionados, non son polo festival de música, sino por todas as actividades que facemos normalmente que parece que xa van poder ir adiante como, como antes non? Como, como antes da pandemia mm. eses tempos que ás veces votamos tanto de menos es, Sí, temos nova directiva eh, Renovamos un poquinho as forzas As ilusións, que sempre está ben redistribuimos un poquinho o traballo E empezamos xa a traballar no, no festival de música Pero tamén está o proxecto do Museo de Conbarro eh, Que está traballando tamén moi ben E... Eh, Bueno, no se puedo falar moito máis listo. Eh, non sé se pois teño permiso, pero sea, son traballando moi. O sea, proxectos, ideas, ilusión eh, bueno, sí. e a contar convosco para que poidan eh, que se acheguen a Conbarro a, a disfrutar das vosas propostas, non? Sí. Exactamente, coñecer Con Barro eh, desde un pouco desde o rigor non? e desde mm. a historia esa un pouco idea tamén do no Museo de Con Barro que se poidan eh, facer eh, rutas, que a xente mm. coñeça realmente o que foi e mm. porque como é non? Con Barro singular, pero iso tamén ten unha razón, detrás moitas razóns, e despois gozar tamén obviamente da festa, por exemplo con o claro. festival de, de música claro. eh, e gozar da cultura, claro Os vermús tamén, os vermos, tamén estamos a ver traballando se si os podemos facer en maio <risa> <risa> temos demasiadas ideas demasiada bueno, e agora voltando a ti, que ti eres unha traballadora poeta, eh, escritora tamén que, que, que novidades nos contas con respecto a, a tua producción creativa? Mm, estou pensando, van a seguir coxinhas sí, que pasa é sei si muito, ah. pero, se podo falar moito pero seguimos traballando escribindo, sempre estamos escribindo sí. eh, creo que outro día ligo un Eh, creo que era de Marica Campo, nunha entrevista que dicía o parto sempre... A escritura como o parto, hmm. non? Eh, parece moi rápido, pero a xestación é máis longa. Sempre se está se gestando non? Sí. Para non decir que sempre se está escribindo, non? Pero é certo que sempre estamos xestando algo. E, e estamos xestando cousas con fins concretos, é dicir, eh, proxectos relacionados máis ben con encargas e depois tal de sempre a poesía se... Digamos, persoal non? Que escribimos aí cando temos tempo E, e que vamos aí conformando Un pouquinho poemarios eh, Están aí as, as dúas vías abertas E outra cousa tamén moi importante é Que hai que lle o conhecimento a todos os nosos ointes É a revista Ligé, non? Eh, pois pues, xa non, xa non Como que non? Eh, Sacamos o terceiro número, sí. hai, hai xa os mesiños, en digital, e sí. acabou aí. Vale, bueno, pero, pero posiblemente o mellor eh, na mente aínda sigue, non? Pode ser, sí. <risas> Se, está accesible en digital, e iso sí que é farto, calquera persoa que, que este interesada pode consultar tamén en versión digital, sí. eh, e o número 3 foi o noso último número. De moita actividade Non somente es, eh, escrita Sino tamén de presentación aí Na librería Paz en Pontevedra tamén Moitísima sí, fervenza que, non? Como agora estuve en Santiago Xulio, eh, sei non desde fora non Porque sí. vexo que fan e me chegan as novidades Pero non, non vou xa moito por ali A verdade, polo menos en tres semanas eh, É certo que segue coa rutina Moita fervenza Pois xa que estás en Santiago Dille aos nosos ointes que estás a facer Que é un traballo e, e interesante Tantísmo e importante, non? E foi xestou de, de Bolteira no, no Ramón Piñeiro No centro Ramón Piñeiro Para a investigación en humanidades Allí no, no paz da lingua Que chama Valentín sí, sí. Eh, E estou moi contenta estou con, con xente moi boa Un traballo eh, importante, non? Unha cousa sí. De Investigación eh, de, sí, eh, Investigación de... en literatura Estou nun proxecto que se chama Legados Literarios Que é mm. hermosísimo E a verdade é que estou moi a gusto Aquí dentro, super a gusto A, con, a, a carón de, de, de outras persoas tamén quedase, eh, bueno, pois con, con certo nivel li, literario cultural tamén non? E que me ensinan moito Xulio, <risas> eu estou aprendendo bueno. moitísimo E ti tamén, ti tamén lle das a entender eh, Rafael, Porque ti como traductora Tens moitísima Experiencia tamén este que ano vai saír tamén algunha cousiña, em eh, xa saíu, bueno, empecé a traballar hai uns meses cunha editora catalá tamén, eu non sei, talvez xa, ves, xa, sei xa que... aquí máis bonte, una... <risas> Claro que si. Sí. Claro. Eh, con isto é literatura infantil juvenil, máis ben, máis ben infantil de feito. Mm. Eh, o gran libro dos dos supertesouros que importan de verdades acaba de sair a traducción ao galego e mm. van saír tamén traducións ao longo deste ano que me, me fa moita ilusión eh, a verdade que este neste post de pandemia as a mí xa me gusta traducir e ler e investigar e todo o que teña que ver coa literatura, mm. pero é certo que cando chegan proxectos que que te a nivel personal eu creo que en estes tempos agradecemos ainda máis mm. e, e con estas cousinhas que digo que van sair que non... Non mm. sei si se podo falar moito, pero bueno. bueno, bueno pero pero, <ríe> pero, pero eh, non sei... Da, creo que no... Ninguén se enfade conmigo despois. Eh, pero que me fixero moita ilusión. Eu estou moi contenta. A que O ano 2022, a nivel, digamos, literario, mm. eh, a, polo que está por vir, eu mm. estou moi contenta. teño moita confianza porque estou moi contenta. Bueno, ti xa sabes que, que non somos talismán eh, eh, eh, para as persoas coas que, que, que conectamos eh, eh, polo tanto tes garantizado xa o éxito co, co, co, co traballo que estás a facer, seguro eh, polo tanto mm, bueno, unha cousa que, que quería comentar contigo tamén okay. con respecto a, a non somente a túa creativ creatividade sino tamén con, mm, da as cousas en común que tendes para poder facer proxeccións e tamén eh, eh, exposicións teatrais co, co, con, con esas mm, con aquel compañero que tiñes para, que tes que, pa, que, que, que se fan exposicións non teatrais sino, mm, como era que, lo que, que, que nos mostraches aquí cando viñeches un tan extraordinario tan bonito algo en serie referidas, vos? Sí. pode ser sí, sí, sí, sí. ¿Mm? que tal ¿Sigue, sigue, seguides traballando en ese aspecto Eh um, parous un pouquiño todo co pandemia verdade a nivel audiovisual, pero sí. si sí si que fixemos cousas, porque participamos por exemplo non na, na documental de, de reboidas de monchos mm. reboidas, despois tamén en Steven estivemos em, rodando un documental Con pablo Cachea o rural de todas eh, sobre si fixemos moita cousa. Eh, non tanto producción propia digámoslo así, pero sí que estivemos metidos bastante en proxectos Eu eh? tamén como locutora mm. ah, como dobradora, sí, é un ido no que, no que tamén estou non tanto, digamos que son proxectos máis ah, máis contadiños non, esporádicos ah, sí, máis esporádicos justamente eh, centro máis na literatura pero é un, é un medio audiovisual do que aprendo moito, audiovisual ou escénico, todo o mm. que ten que ver coa imaxe tamén han me gustado moito e tamén acerto que eu creo que que vego moito del tamén mm. para prescribir despois. Te, tes te que facer un, un, un especial e despois presentalo no no festival que parece ser que aí en Galicia hai unha representación dos documentais fantástico cerca de Porriño, non? Sí, sí, eh, tamén é algo que está recuperando Ben que estes días está tamén a, a Semana do Cine Galego Que sí. unha, unha iniciativa nova na, na Coruña sí. eh, eu, o, o Cine Galego É xa tiña, non? consistencia xa lego tendo consistencia Desde hai anos, sí. pero que note últimamente Que están xurdindo moitas ah, mostras non Moitas sí. Eh, non sei como chamar, pero certames onde, onde a xente pode visualizar especificamente non obras fírmicas en xeral, sino particularmente galegas, mm. que é algo que me alegra, alegra moito, porque parece que confiamos por fin non sí, sí. En, en que hai cousas, pero que ademais son boas e, e que podemos ofrecer unha cande non sí. a, a xente para velas. A mí é algo que me alegra. Eu estou encantadísimo e además que quixiera que que que tivera des menos aunque fuera unha pequena representatividade de, ei, en CANS. Eu <risos> gostariame que que anque, polo menos que se que, que se recoñecera ese traballo voso que, que é un traballo que, que, que ten muitísimo mm, bueno, muitísima dedicación. En CANS estivemos aí tempo, Julio, eh cun book trailer, cun mm. book trailer da, da primeira obra que escribira eu a mm. mentalista, que ademais a protagonista era a miña irmá ti mira como son as cousas <risas> claro que, eh? pues que, que está sendo todo como unha espiral si, sí, por ali estiveramos pero recuncar eh? no sé si foi, non, non iría mal tiro. recuncar o me claro, iso non no estaría de máis. <risas> Tamar Andrés, que, por certo, eh, eh, outra pregunta que, que tiñas en mente, podíatese facer a nivel personal, pero bueno, tamén que os nosos ointes saiban, o doctoramento. Ah, seguimos aí, seguimos aí É eh, eh certo que vai lento eh, vale. Está na base de da minha vida Si, sí, non muy deixo de asistir a conferencias A congresos bien, muy bien, muy De feito, en, en maio eh, Vou a Alemania tamén, a Leipzig sí. A dar unha conferencia tamén Sobre Ay. a parte de traducción De Florencio Delgado Sí, sí, está ahí, sí, na base. Sí. Eh, imos combinando. O final a mí o labor investigador, eh, digamos que o meu sustento vital, es decir, é o que me dedico a todos os días, a tese, ás veces queda aí un fuñiño o carón, pero non deixamos de traballar nela. Pois, alegro-me moitísimo. Eu penso e digo... Ah, ah, bueno, eh, xa falaremos a nivel persoal con respecto a esa... <risas> de, pero que, sí, que, sí. De, de, que te desexo todo, todo, todo mellor e eh, eh, todos os éxitos posibles. Por certo, mm, mm, non somente coas viases, porque, claro, estivo parado por culpa do, do, da pandemia, e, lóxicamente, to, as dificultades non eran somentes para, para, para o, o, os... os Bueno, os actores e ademais tamén para os propios traballadores en, en xeral, non? Que, sí. que, que, que bueno, pois tivemos moitas dificultades e ademais había que traballar en algún momento traballar a nivel como eso, pois mediante tecnoloxías no modernas, non? Sí, mira, eh, eu xustamente fixen durante o cando, cando pasou todo isto, eu tiña que irme a Lisboa para facer unha estadiado de outramento. Sí e ao final a esta via foi virtual, eixe eh? pues, moi diferente, moi diferente caray. estar en Lisboa alí a co café portugués e cun sí. pastel de nata eh, a ya... estar na casa a mm. través non dunha dunha pantalla, e a universidade palpa, palpando a universidade directamente, non? É eh, moi diferente, sí, diferente sí, sí. sí. a Pal, universidade e a biblioteca, que é fermosísimo todo aquilo que eu estive en cando facendo a licenciatura de galego portugués, a verdade é de que aquilo era unha maravilla. Eh John eh, Te, te claro, a xente a xente que dic é máis cómodo non porque ao final estás na casa pero así a experiencia non se goza ao cento por cén claro. é totalmente diferente eu estou contigo, Xulio e si, ademais, n, n, eh, expresarse no idioma porque as dificultades sempre as temos sempre as temos ainda que estudies a práctica directa é, é muiti, muitísimo máis completa, e moito máis satisfactoria sí, sí, si, si, que ademais agora estávamos en Cumbarro viño, no como ti saberás, aí a cobertura de internet tampou chega moi ben. Si, sí, outras cousas que temos que mellorar en Galicia, o rural non non sí, che sí, sí. non chega moi ben a cobertura, então si sí que é certo que ás veces facíase difícil seguir as axecións. E despois mm. o, o disfrute social, non? A parte de... Do, claro, da, claro, moi importante tamén O disfrute social porque as natas de Belén pues, Por exemplo, non se poden mercar así tan facilmente En Pontevedra como, como en Lisboa mesmo, non? Iso foi o primeiro que dixo Justamente das natas <risos> De verdade que si sí. sí, Ademais e digamos que como com unha relixión, non o feito de achegarse alí e, e tomar un cafeitiño ou con unha nata alí, a eh, máis aquel café é que é para, para disfrutar, eh? É outro totalmente. Sí, si, sí, pois che digo que a experiencia tanto académica sí. como persoal e social Eh, non non podes comparar a comodidade de estar na casa que ter un pijama, é outra cousa totalmente distinta. Sí, sí, sí. Bueno, pois pues, eu eh, agardamos que todo isto mellore e eh, que seamos capaces de poder de de poder disfrutalo nos sitios onde onde teñas que traballar, eh, mm -hmm. e investigar e eh, eh, eh, bueno, pois pues, ver, agardamos que por ou mellor na primavera ou no verán poidamos xuntarnos e eh, eh, disfrutarlo como se disfrutamos nun ocasión con, xunto con Xulio e eh... Eh, sí. Con aquel un xantar pois eh, Rural tamén eh, sí. eh, eh, apreta, Dándonos unha preta Que últimamente eh, os abrazos Pareces que están desbotados Non. Andamos faltos de afecto sí, sí, Andamos sí. Bueno, que te agradecemos moitísimo Non te quero incomodar máis Tamara Agradece moitísimo a conversa de hoxe eh, Unha aperta moi grande eh, E hasta outro momento Non me incomodades nunca Moitas graciñas po a túa amable resposta.